Iscusitul Ali Era odată un împărat priceput la minte Care știa să născocească fel și fel de întrebări Pe care să le pune celor din jurul său îi făcea mare plăcere când oamenii nu știau să-i răspundă, când se încurcau în întrebările lui ca firele în războiul de țesut. Într-o zi, împăratul chemă la palat numai puțin de douăsprezece de cititori în stele și cunoscători între-ale pământului, cei mai cu scaun la cap oameni pe care îi întrebă unde se află centrul pământului. <hie> Să-i spună învățații în in tocmai unde este mijlocul pământului Și si după ce pus întrebarea, care îi lovise pe cărturari cu măciuca în moalele capului Împăratul începus să se prăpădească de râs <gâr> Și pentru a arăta cât este de priceput, adăugă Dacă nu se va găsi nimeni care să-i spună cu precizie ceea ce a cerut Unde le stau picioarele, acolo le va sta și capul Din potrivă, acela care-i va da răspunsul bun se va pricopsi cu mult aur Auzind cuvintele stăpânului lor, învățații se făcură vineți la față și frica le cutrăieră corpul, pentru că nici unul, nici unul nu putea ști unde se află centrul pământului. Ei începură să clatine din cap a mare deznădejde și a frică. Vestea se și dincolo de zidurile împărăției și oprinse în ureche și Ali, drumețul cunoscut prin istețimile lui, călătorul cu măgarul, când ținându-l de frânt în lui... Ali se gândi la vieții cărturare amenințați cu pivirea și se repezi cu măgarul la curtea împăratului. Acesta, când îl văzu, îl și lua în Mai tu, Ali, socotești că ai minte mai multă decât a acestora. Vrei să spui că știi tu unde este centrul pământului? Da! Vreau să spun că știu," răspunse înțepat Ali. Centrul se află chiar pe bucățica de pământ pe care o calcă acum piciorul stâng al măgarului meu. Uh, uh, uh, uh. Asculță, Ali," se rățoi împăratul. Tu vrei să-ți bați joc de mine? Crezi că mă înțep cu flăcăreli! Cu flecăreli ai spus? Cinstite împărate, dar eu am vorbit serios." Rogu-vă pe luminăția voastră să măsurați pământul și să vedeți că jumătatea lui va fi chiar aici, unde am spus eu, sub copita stânga măgarului meu. De nu va fi astfel, sunt în mâna măriei tale. <fie> oh! Să nașul, pentru sine împăratul asta e bună, auzi la el, să eu pământul De unde să încep și cât timp o să-mi ia treaba asta costisitoare Nu, nu, nu, o fie listez, dar nici eu nu mă las mai prejos spuse împăratul Da, da, da, în sfârșit, cu asta vom vedea Te rog nu trebuie să-mi răspunzi, Ali Câte stele sunt pe cer!" Câte stele sunt!" L-am încuiat!" Câte stele?" ca cade un lucru prea ușor de știut. Nimic mai simplu, lumina împărate!" Nici prea multe, nici prea puține Fiindcă domnia voastră doriți, eu am să vă spun Atâtea stele sunt pe cer, câte fire de păr în barba pe care o purtați Cum? Ce? Ce-a zis? Ce-ai zis? Iar flecărești? Ali. Nu mă credeți? Ce vă rămâne de făcut ca să vedeți că așa e? Tot eu vă spun, suiți-vă pe cer și numărați stelele dacă s-o dovedi că nu am spus adevărat, cea mai mare pedeapsă să-mi-o dați. Din nou era în mare încurcătură. Ei, cum să se suie în cel? Cu ce și în cât timp? Și acolo ce va fi? Cum să stea agățat și să numere puzderia de stele? Cotorit lucru, alio ăsta picase la palat ca musca în lapte. Va trebui să-l împunde cu ceva altfel... Ce vor spune învățații? Ce se va întâmpla cu priceperea lui? Continuă deci. Uite ce este, uh, Ali. Dacă tot ai pomenit de barba mea... <gântu -s> în sfârșit, ia spune-mi... Câte fire are în ea? <gântu -s> Dar repede, repede... <gântu -s> Acum l-am încuiat. Câte fire? Priviți Și Ali ridică cu o mână coada măgarului său Iar cu cealaltă arătă spre barba împăratului zicând iarăși În barba domniei voastre sunt tot atâtea fire cât în coada acestui măgar Oh! Oh. Împăratul bătu cu pumnii în masă și țipă. Bat jocura, am trecut marginile. Nu-ți îngădui să mai spui prostii pe seama mea, Gogomanii și minciuni. Calm și liniștit, cu glasul sigur, Ali începu. Precinstite împărate, eu nu spun minciuni. Ce e mai simplu decât să vă apucați să numărați firele, unul câte unul, până la ultimul, și să vă convingeți că vorbele mele nu sunt gogomănii? Dacă am greșit, să mă condamnați, dar dacă am ghicit, să mă pricopsiți cu aur, după cum ați spus înainte. Siguranța cu care vorbise Ali și mai ales istețimea cu care îi răspunseze la toate întrebările, îl făcu pe împărat să creadă că drumețul cu măgarul îl biruise, căci nu avea de gând să se ducă la coada măgarului, ci să-i numere firele unul câte unul. Așa că înghițind sec și fu nevoit să-i dea lui Ali mult, mult aur. Și așa, pe lângă Ali, au scăpat și învățații cărora împăratul le-a pus gând rău, iar el s-a îmbogățit și a trăit fericit până la atunci bătrâneți. Iar de istățimea lui s-a dus vestea în cele patru părți ale lumii. Și așa a ajuns până la mine, iar eu v-am povestit-o